Hoofstuk 185 Sirenius dank die keinkie vir die barmhartige leiding, hoe een mens Elohim wel gevallig moet bid, die vernaamste rede vir die menswording van die meester, verbasing van Sirenius oor die vordering van die achtkinners. Toe Sirenius dit van Joosef verneem het, het hy om dadelijk tot die keinkie, wat op sy arms geris het, gewend, en aan hom gesê, O jy, wie naam my tong nooit werd is om uit te spreek nie, dit was dus louter barmhartigheid van jou, my meester en Elohim? Hoe, op welke weise moet ek jou nou dank? Hoe kan ek jou loof en prijs vir so'n uiterst groot wonderbaarlike barmhartigheid? Wat kan ek, a arm, dom mens nou as vergoeding vir jou doen, omdat jy my so eindeloos barmhartig is en my meer beskerm as jou eie hart? en die kankie sê, my geliefde Sireneus, ek sal jou nog veel meer lief gehad het, indien jy nie steeds net soveel versichtinge voor my sal slaak nie. Wat het ek, en wat het jy nou daarvan, as jy steeds so voor my sig? Ek sê vir jou, wees liever opgewekt, en het my lief in jou hart, en ook die al die ander mense, dan sal ek vir jou liever wees as wanneer jy so sigt, en dit vir niks en weer eens niks nie. Sireneus het daarop uitersteer voelig aan die kankie gesê, Jy, my lewe, my alles, mag ek dan nie bid tot jou nie, my Elohim en my meester? Maar die kankie antwoord, O ja, dit mag jy wel doen, maar nie met allerlei oneindige uitroepen nie, maar alleen in jou gees wat die liefde tot my in jou is, en in die waarheid daarvan, wat in suiver licht is, wat vanuit die vlam van die liefde ontspring. Denk jy dan, dat ek dier die gebede van die mense swaarder, machtiger en groter word, as wat ek sonder sylke gebede toch in elk geval al is? Kyk, daarom het ek my immers van uit my ewige oneindigheid in hierdie lichaam begeef, so dat die mense my meer met hulle liefde sal aanbid, en daarby hulle mond, hulle tong en hulle lippe sal spaar, want so'n aanbidding verlaag sowel die aanbidder, as die een wat aanbid word, omdat dit in leweloose gebed sonder inhoud is, kenmerkend van die heidene. W want wat doen jy dan met jou goeie vriende en broers, as jy met hulle byeenkom? Kyk, dan is jy bly om hulle te sien, en groet hulle, en gee hulle die hand, en omhels hulle doen die selfde ook met my, dan sal ek in eeuwigheid niks anders van jou verlang nie. En wees nou heeltemaal opgeruimd en sien ook een bykie om na jou kinders en vraag hulle bykie uit oor wat hulle alles al geleer het. Jy sal self meer vreegte daaraan beleef en jy sal ook my daarmee ‘n groter vreegte berei as wanneer jy 100 jare achter een volgen sal sig en uitroep slaak. Toe het Serenius rechtig opgeruimd geword en hy die acht kinders dadelijk na hom toe geroep en het hulle oor alles en nog wat uitgevra. Die kinders het hom op elke navraag sulke goeie antwoorde vol degelike kennis gegeen, dat hy hom nie genoeg daar kon verwonder nie. Toe was Serenius van louter vreegte volkome buiten raad, maar die kinders was ook bly dat hulle so skrander was, En Serenius het aan hulle allemaal reiklik geskenke gegee en die meester geloof.